ahová Jézus rendelte vala őket, és mikor megláták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének, és hozzájuk menvén Jézus szóla mondván. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, a szent léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen.